srabe, nego u porodicu i sve ne koji slijede pravi put u srnjega dana. Hvala Blahodinu Šanogu na svim blagodatima posebno na blagodati mana i uputiti. Još govorimo, znači, u poglavlju o događajnom poslanikovi, ali se la poslala vratnih pogoda. Došli smo do 129. hadisa. Nisam sigurno da smo na prošli put odbradili o otpomaganje sa idolopoklonicama u borbi. Nismo vas Uh, prenosi se da je iši rad Jalala Anha, poslaniko waslam, suprugi, da je rekla a lavo poslanika se putio ka Bedru kada je došao do Harretur-Lebera, mjesto četiri milje udalje nad Medine, ufitao je, sustegao ga je neki čovjek. Bio je poznat po hrabosti i smjelosti. Kada su ga shabe lavo poslanika vidjeli, obradovali su se. Kada je stigao u Allahog Allah, Allah poslanika, ali, rekao mu je došao sam da te slijedim i da se borim s tobom. Allahog poslanika ali, ga upitao, vjeruješ li u Allaha njegovog poslanika? Rekao je ne. Rekao mu je poslanik, vrati se jer ja neću da me potpomažu idolopoklonici. Mene ne treba pomoć idolopoklonika, mušljika. A potom je poslanik krenuo. Kada smo stigli Do šeđere sustigao je, ga je taj čovjek i rekao mu ono što mu je prvi put rekao. Poslanika wasalam, je odgovorio isto što mu je odgovorio i prvi put. Rekao je vrati se jer ja neću da me odpomažu idolo poklonici. Zatim se vratio ponovga ponovo ga sustigao kod Beide i poslanika wasalam, ga je upitao isto što ga upitao je upitao i prvi put. Vjeruješ u Allaha njegov poslanika rekao je vjerujem. Allah Abbasanik alaihi sallat v'si lalaihi sallam je rekao, kreni. Ovaj hadith se dotiče, odnosno govori o jednoj vrlo osjetlivoj teme, to je da li je u ratu, u borbi, znači protiv e, neprijatelja, protiv nevjernika, dozvoljeno e, koristiti se, odnosno do, dozvoljeno e, prihnatiti pomoć, ne muslimana. I u ovom slučaju bio je bio oko tog pitanja jeli e, islamski učinjnici se razišli e, na osnovu ovog hadisa jedan dio islamskih smatra da je općenito zabranjeno uh e, prihvatiti pomoć idolopoklonica u borbi znači u ratu da muslimani ne smiju primati idolopokloni kada da im pomažu u ratu to je jedno mišljenje jeli na osnovu ovog bi drugi hadisa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 jer ugrožena je njihova vjera, njihov obstanak, što je logično. Ako je dozvoljeno čovjeku, kada je ugrožen život, da uzme da jede i da bi spasio život da se napije onog što je zabranio da piti, da bi spasio život, onda je logično u slučaju, kad je ugrožen obstanak muslimana, njihova vjera i biološki obstanak, jer su malo gruni slabi, logično je da je dozvoljeno posegnuti za, znači, za pomoću idolopokornika. To je prvi ubiz, znači da musulmani slabi malo grune, drugi je da im se može vjerovati, znači da se radi u nekoj skupini nevjernika ili delopoklonika kojima se može vjerovati, može im se platiti, platim novcem, učestvujte sama po Mostena, a da im se može vjerovati da ne nevjerili i izdali musulmana, to se velo često dršavilo u istoriji. Jer recimo Abbasije su pale, Abbasijska dinastija je pala zbog toga što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 da je određeni jevreji iskoristio u bitci na Hajverudu i primetio njegovu pomoć u borbi protiv jevreja, odnosno židova. Isto je tako i na Huneymu, da iskoristi iskoristio neke nemuslimane koji se borili na strani muslimana. Znači, srednje rješenje je da imam na imanu ili vođu muslimana da odluči hoće li tražiti pomoć nemuslimana ili idolo poklonika ili nečin. Sve u zavisnosti od stanja muslimana kojim se ilazi. O izlasku žena sa borcima, sljedeći hadiz govori o tome da žene mogu učestvati u ratu. Prenosi Enes radijallahu anhu da je u musulein radijallahu anhu na dan Huneyna uzijela i ponijela sa sobom nož. To je video je Talha koji je rekao, lauposlaniće, u musulein sa sobom ima nož. Lauposlanika je opitao šta će ti ovaj nož? Rekla je, uzela sam ga, da raskvaram stomak svakom mušeku koji mi priđe. A poslanika, ali i sr.a. se počeo smijeti. Rekla je, Allaho poslaniće, ubiji oni koji nisu od nas oslobođeni kojima se oprostio Meki jer su te napustili. Ovdje se misli na mekevije koje su primile islam na dan oslobođenja Meki. Tako se nezivaju zbog toga što im je poslanika, ali i sr.a oprostio i oslobodio ih. Kaže, bili su slabi u islamu. U musulijem vjerovala da su oni licini. Ona mislila da su oni munafci, da su ono onako islam i da zaslužuju da budu u bjevniku obježanja i korata. U musulijem je rekao, Allah je u istinu dovoljan i on dobročinjstvo čini. Pogledajmo, jel, klemeritu stif poslanika ala i to, to je još jedno jedan od dokaza koji pokazuju da je došao kao spasitelj čovečanstva, da, izved, da izvede cijelo čovečanstvo, da izvede isklinađoj lijetene znanja, jer na put istini. Nije mu cilj bilo da ljude porobljava i ubija i uništava narode, nego mu je cilj bio da izvede cijelo čovečanstvo na, na pravi put, na Što smo spomnjali prošli put o koni pisama, jer je, li, i ostalim gledalima i kraljima. I sljedeći, Adis govori u istoj temi, odnosno o tome da li je dozvoljeno jer ženi izlasti u boj. Kaže, prenosi se da je nesmio nalikra, djel na ovu rekovne, da, u huda. Ljudi su počeli bježati pod, pod, pod, od poslanika i im se raposla. Edmund Talha je stajao ispred njega i svojim tijelom ga je štitio od mušlika. Edmund Talha je bio strasni strilac. S dana je slomio dva ili tri luka. Kada, ne bi, kada bi neki čovjek prošao kored njega sa tobolcem strijela, rekao bi mu, ostavi ih kod Ebu Talha. Poslanik bi izvirivao i gledao ratnike. Ebu Talha bi govorio, Allaho poslanić, dao bi za tebe i ocaj maj, ne gledaj, jer možete pogoditi neka nepeteska strijela. Sakri se za mene. Vidio sam a išeg u Bekrovog čerku i u Musolejn, radi Allaho an toliko da sam vidio halke na njihovim nogama. Ovde se ne misli znači da, da je to da je to bilo namerno duboc, a skava je. ovo se desio prije propisao biđoabe prije za, zabrane viđenja poslanika ali se latva sna supruga. Umus Sulejmi. U stvari nosile su mješine na svojim gleđima, praznim i u njihovim ustima. Zatim bi se ponovo vraćala, punila ih i ponovo prazana, na, napajajući borce, sablja je zemlju ruke, ispadala dva ili tri puta zbog drijemeža. Umu Atije, sljedećeg radicija, govori istoj temi, Umu Atije Ansari Karadjel je rekla, učestvovala sam sa lahom i poslanikom, a neki salat osram, u sedam bitaka. Ostajala bi u posladini spremala im hranu, liječila radinike njegova blosnika. Pitanje je izlaska žene u rat. Jedni zastupovi je višljenje da je to bilo ovi slučaje da se desili prije propisivanja hijjava. Nakon što je, ili prije nego što je žene bilo zabranjeno, nariđeno da da se pokrije. Znači da do, do toga objave toga ajeta ili o ajeta Sure, Nuri, Jahzab da, su da je bilo dozvoljeno ženama da idu u boj. Ali u ovom slučaju vidimo da su bile u pozadini i da su ovaj pomagale borcima napajajući ih vodom hraneći i liječeći ovaj liječeći ranjene. Jednom besmatramo znači da je ženi dozvoljeno izaći u boj u borbu ako postoji zati potreba. Ako postoji potreba muslimana, ako se muslimani Ako im fali, znači, boraca, ako, ako im fali uh, oni koji će im pomagati, pozadni, pravići nam i tako dalje. Samo u tom slučaju je to izuzetak. U osnoju žene ne treba ići u borbu. Ne treba ići u borbu, ali ako postoji potreba muslimana za izlazom žena u boj, onda, jeli, u tom slučaju je dozvoljeno. Jer tada, kaže, bolje da ne izlaze, jer se izlažu opasnosti da budu napastlovane od strane neprijatelja da budu zarobljene i tako dalje. Osnova je da žena ostaju, odnosno žene da ostaju u kućama i u domovima svojima. Zabranjeno je ubijati žene i djecu u ratu. Ovo je jedna posebna vrijednost islama koja također potvrđuje humannost ili islama, njegovih propisa, a govori o zabranu ubijanja žena i djece u ratu. Prvo često islamu progovaraju kako je islam surov, kako jeli, promoviše ratovanje i tako dalje, kako ubija zarobljenike, uslamsi ubijaju zarobljenici i tako dalje. Međutim, s druge strane ako vidimo ovaj, te druge sisteme, odnosno i religije i sisteme života, vidimo da ono nemaju nikakvih pravila, nikakvih. Izmislio su demokratiju i onda je krše kad im želimo. Kad im, kad im je želja. Izmislili su ljudska prava da ih krše kad im je želja. Oni ne poštuju ni one principe koje oni sam postavi. Islam striktno jeli, naređuje, odnosno zabranjuje, da se u ratu ne smije ubijeti žene i djeca. A vidimo s druge strane da ovih nebude ovaj, brigu o tom. U našem proteklom ratu ubijali su više ženu, žene i djecu nego muškalce znači u boju borbnu. Više žena stradalo onako, kao civila i nevinih žrta, u Sarajevoj recimo, koliko je djeci i drugim gradom i tako dalje. Ubijali su novorođenča. Isto danas, tako, u ratomima protiv muslimana u Afganistanu Iraku i drugim mjestima, ne gledaju uopće. Sve to kolateralna šteta. Ginu ovaj, i civili, vrlo često ginu i i žene, i djece i Prema se se da Kur'anov ayat Allahovo rekao u jednoj borbi je nađena ubijena žena pa je postanik Ali sada to se nam zabranio ubijanje žena djece. Što vidjeli smo nakon ove da je jedna žena ubijena pa je postanik Ali sada to se nam zabranio da se ubijaju žene djeca. To je osnovni propis. Значит, znači, to je osnova. Iako toga postoji i džma islamski učenja. Konsenzus. Niko od islamskih učenjaka ne kaže dozvoljeno ubijati žene djecu. Sljedeć je Hadis govorio o neprijeteljskim ženama i djeci koji budu ubijeni u noćnom napadu. Znači, Islam dozvoljava noćni napad u stvari, nenajavljeni napade, na ona mjesta kojima je već predoćen Islam, tako dalje, koji su upoznan s Islamom, kaže, sa bibliju džasame, radijel lannu, kaže, u pitanje lauposlanika, da je Iseratosevan, o ženama i djeci i dilo poklonika koji budu ubijeni u noćnim napadima, pa je rekao, oni su od njih. pa da va odnosi ako to nije namjerno ubijanje to je ono što se što se naziva ih današnjim ratovanjima kolateralna šteta kada napadate vojni cilje pa usput stradaju ovaj žene i djeca nenamjerno to je kolateralna šteta ni namjerno ubijanje do jutkim kaže vrlo često danas muslimani biju se muslimanska djeca i žene pod ovim izgovorom al ciljani su bijeni. Gađa se kuća neka, znaju da je stu žene i djeca, gađaju se sela, gradovi i stradaju naravno nevinnici vrima. Sjeća ispaljivanje nepleteskih pamni, a Dula ibn Ura djela ono prenosi da je lavoposlanik ali jeh sela posjekao zapalio palume židova iz plemena Benul dir, o tome je Hasan spjevao, zade se prvake Benul Ejja veliki požar u Guveiri o tome je obja, objavljen ajet maka tahtum milinetim auteratum muha ka imetan ala usuliha. Kaže, to što ste neke palme posjekli ili ili da uspravno stoje ostavili, sa lahovim dopuštenjom ste učinili i zato da on nevjednike ponizni. U osnovi, islam uh, ne preporučuje danočenje šteti Ali u ratnom stanju dozvoljeno je neprijatelja ostaviti u svakom pogledu kao što je to bilo bici na bedru kada su jeli ovaj zatrpane izvori vode koji su trebali da budu na strani idealnog pokloni ka zatrpane zemljom i kamenjem u ovom slučaju poslije čera su stabla pa židova ispremena benu na div da je ne mogu koristiti da se ne prijeti s te strane oslabi Uzmanje hrana u nepreteskoj zemlji, Abdulajman Mugafir, rekao Našao sam na dan bitke na hajberu mješinu loja. Uzeo sam je za sebe i rekao Danas od ovog nikome ništa neću dati. Okrenuo sam se, vidio za sebe Lahu poslanika, ne i salat vselam. Smiješio se, čuši moje riječi. pitanje dali li se znači U ratnoj zoni na nepreteskoj zemlji može je koristiti hrana, recimo vočke, meso,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 Či ne moraš pitati svoga ovaj, naredbodavca, mogu li, ako ti je potrebno, koristi dok si na toj teritoriji, dok si u borbi, ljudi a ratu. toga se ništa ne smije uzimati sebi, prisvajati nakon borbe ili prenosti u ovaj, u svoju zemlju. Jer bi to bilo zateivanje, odnosno uzimanje ratnog plijena bez dozvoli. O tome ćemo, od ratnog plijena ćemo kasnije, odnosno sad, nakon toga sredi hadijsko i govori o ratnog plijena. Ratni plin je dozvoljen samo u ovom umetu odnosno umetu Muhameda alejsa. Znamo da duranto ovaj kada se određena područja da i meta koji se nađe on se zaprini to zove ratni plin. Uzmu ga jeli ovaj uzme ga vojska koja osvoji ta područja. Ratni plin nije samo uzmeo ga i drugi ne ne uzmeo ga Mustama, drugi uzmuo ratni plin.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 ogledano kakš je eli kako, kako Alad kako se vodi briga o, o ljudskih potrebama i željenom ratu zašto ove ljudi stoje zašto mi rečeno da ne idu u boj Luftova Bo što dos bi bili pre okupacije čovek se tek hojene ova je li mi pokrij kuću treba da zavši kuću u dom djeca bez krova jel ova čeka da mu se oteli krava ili, ili stoka i tako dalje vi ostanete, i nam ne trebate, vi, ste, vi ćete prokupiran time, vi ćete nam više od štete nego od koristi. Kaže, krenuo u borbu kada se približio gradu, to je bio kudz, kako stoji u spomenutu Ahmedove predaju, bilo je vrijeme kada Indija nalazi oko tog vremena, rekao je suncu. Tebi je naređeno, a imen je naređeno, Allah moj, za ga malo. Ovaj poslanik prenosi se, je da je to bio Joša ibn Nun, jedan od poslanika već Joša ibn um. Kaže Sunce potom zaustavljeno sve dok Allah nije dao da osvoji taj grad. Ovo je poslanička muđiza, da Allah zaustavi sunce. Stani, ne ideš dalje, jel? dok se ne osvoji kuc. Nakon toga su sakupili plijen koji su osvojili. Pojavila se vatra da ga spali, ali ga nije spavila. Vatra s nebesa. Tako je bilo kod priješnji poslanika.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 kao što je bilo za vrijeme uh, Ademovog sina Kabla hajdan. Kaže pojavila se vatra da ga spalja, ga ne spala. Što znači on neki problem, ni kabu ni primočeno. Kaže ako je neko nešto iz plena uzeo onda vatra ne bi spalna taj ratni plin. Ako nešto ne, neko nešto zataju, ostaviju za sebe. Poslanici rekli među vama ima onih koji su od plena nešto sakrili. Neka mi svakog plemena po jedan čovjek da prinese Došli su i počeli mu davati prisegu. Međutim, ruka jednog od njih se zalijepila za poslanikovu ruku. Poslanik je rekao, kod vas je sa krivem plin. Neka mi tvoje kleve da prisegu, pa su mu i dali. Za vrijeme davanja prisege ruke dvojice ili trojice ljudi se zalijepile za poslanikovu ruku. Prvo je otkrivo da je u to plemenu. Poslanite svi ruku ute se, dajte mu prisegu u zaklijku, pa se dvojice ili trojice zalijepile ruke. To je bio dokaz i to je močizam. Pješni poslanici imali su mnošte tih muđiza, ali? to je bio dokaz da su oni za taj plijen. Rekao je, kod vas je plijen, vi ste ga sakrali. Potom su mu donijeli nešto kao kravlju glavu od zlata. Stavili su je na gomeru sakrupljenog plijena koja je bila na golovi zemlji, pojavila se vatra, jer s nebesa ispala ga. Dalje kaže poslanik, nikom je pri nas nije bio dozvanje natniji plijen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 Umjetu Muhammeda rehi sela, to se nam dozvoljeno vratni prijem. O vratnom prijemu. Sada ovaj hadis govori o tome, jeli, o propisima o vratnom prijemu. E, tri hadisa govore o toj temi pa ćemo ih prečitati, da objasnite osnove vratnog prijena i nećemo ostati u detalje. Musab ibn Asaad prenosi od svoga oca da je rekao O su objave na četiri ajeta, uzeo sam kao prije sablju pa sam je donio glavavu do poslanika i rekao glavavu poslanike da dijeli mi je kao ratni plin. Rekao je ostavi. Potom je ustao glavav poslanik nam rekao ostavi, onak li si je uzeo. Potom je ustao i rekao glavavu poslanike da dijeli je kao ratni plin. Rekao je ostavi. Ponovo je ustao i rekao, Allaho poslani će da kao ratni plin. Znači biti tretiran kao onaj kome tu ne treba. Rekao mu sallallahu vseleme, ostavi odakle si je uzeru. Potom je objavljen ovaj ajt, odnosno ajt sura el en Prvi ajt je el-unikaj en te o ratnom plinu. Reci plin pripada Allaho poslani. Zato se bojte Allah, izgledajte međusubne razlice i pokoravajte Allah u njegovom poslavniku ako ste pravi vjenici. Ovaj Kur'anski ajet, kažu Islams ključan za njega da je drogija. Drugim Kur'anskim ajetom je isto u suri Al-Anfar koji govori o tome kako se dijeli ratni plin. Da se dijeli jedna, na pet dijelova, pet jednakih dijelova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 I ovaj plijen se daje na raspolaganje imamu, on se ne dijeli, ne dijeli se kao ovaj prvi, kao prva dosta plijena. On se daje na raspolaganje imamu, odnosno vladaru, da upravlja sa njim kako omisli i denagodinu. Ibn Aumar Adjel Anhu je rekao, lahopostanika nezirat vršana je poslao neku izvednicu u Nežd, bio sam jedan od njih. Zaplijenili smo 90 sitnu stopu, dio svakog od nas Dostiglo je po 12 dela, a Alahu poslanik ali sada će svakom od nas po još jedno delo. Podjela pripada na petina. I nova radelano je rekao da Alahu poslanik ali sada će ponekad dijelio ratni prin samo onima koji su bili u izrednici, osim dijela koji pripada vojsci općenito, a petino je obavezno izdvojiti svakog prin. Ova ova dva govore da imam nekada možem dati znači od sebe, odnosno od ovog djela da može dati onima koji su direktno učestvovali prva izljednica, odnosno prva izljednica ili borbana grupa, da im može i iznad onog što, što dobijaju svi ostali borci, da im može dati nešto dvog zasluga. Imamo još jednu vrstu plijena, ratnog plijena, a to je davanje opreme i ubijenog borcu koji ga je ubiju. I to je jedna vrsta plijena u ratu. Ovo stvari su onako možda, jer one nisu aktuelne, jer ratovi nisu stalno, nisu uvijek, ali musliman mora proznat sve propise. Dešavalo je se recimo u proteklom ratu ovdje na ovim prostorima, muslimani općentno nispoznavali i propise slava, pa također i propise u ratnom I nisu toga predržavali. Vrlo je važno da se u svakom momentu i u stanju mirea i stanju rata poštije laš propis. Uvijek u svakom stanju i situaciji Allahove profi se moraju poštiti. Zato je vrlo bitno da musliman bude jedna kompletna ličnost da zna one osnove, osnovne propise. Da u islam pošti ratni plin. Da od tog ratnog plinja se ne smije ništa uzeti bez dozvoli. Ne može se raspolagati time. I da je tu veliki grijin. Što je najvažnije, spominje se, jel'i, u Koranu taj prijestup da ona ako uz modratnog pljena je lda je to njemu propast odnosno da je to jedna od velikih grijeha islamskih učinjancu uzimanje iz ratnog pljena bez dozvole znači zatajivanje ili prikrivanje ovaj uvrstali u velike grijehe to je jedna vrsta krađe jer a i krađa mimo jeli pa ove situacije veliki glinje. Evo kad tada radijalan me rekao, krenuo smo sa lamin poslanikom prsila, u godini u kojoj se desila bitka na Hunenu, kada smo se sukobili sa neprijateljama, muslimani su mor prednost. Vidio sam nekog idola poklonika da je odborio muslimana, znači odborio ga na zemlju i počeo da je ubije. Krenuo sam prema njemu, došao mu iza i udario ga između vrata i plačke. Kad želom se odkrenuo prema meni, nije ga ubio jednom, uhvatio me tako jako da sam osjetio mir smrti. Bio ja, htio je u Međutim, stustigla ga i smrt pa me je pustio. Vjerojatno je skrvalio, ostavio i pustio ga. Kaže, srelo sam ovo nekog hataba radi Allahomu pa me je pitao šta je ljudima. Rekao sam odredba Allaha, azelodža. Ljudi su počeli bježati. Allaho poslanika, rekao, ko ubije nekog i to jasno potvrdi njemu pripada njegova oprema. Znači oprema koja na njemu, vojna oprema. Sve što je na njemu. Ustao sam i rekao ko to posvjedočiti, potom sam sjeo, zatim je poslanik Alejih Svala, nam to ponovio. Usta, potom, ustao sam i rekao ko mi to posvjedočiti, zatim sam sjeo, poslanik Alejih Svala, to sam to ponovio i treći put. Ustao sam poslanik Alejih Svala, nam upita šta ti je evukatade. Spričao sam priču. Neki čovjek koji je bio tu reče istino je rekao lavu poslanići. Oprema tog ubijenog je kod mene. Pa nek mi prepusti svoje pravo. Ebu Bekla je deo rekao, ne, tako mi Allah ne može se tražiti od lava među Allahom i lavodima, koji se bori na lavnom putu i putu njegovog postanika ali jeh sratu osiram, da ti da njegovu opremu. A lao poslanika, ali jeh sratu osiram, rekao, istinu je rekao, da mu tu opremu. Dao mi uvijek, prodao sam štiti, kupio za njega vočnjak u plemenu Beniseleme, to je bio prvi meta koji sam zadobio u Islamu. To je jedan propis, a to je da se u određenim situacijama može dati oprema ubijenog ili neprijeteskog vojnika, ono mi je koga ubio, a to potvrdi jednim svjedokom, jednim svjedokom, da kaže jeste on ga je ubio, njemu pripada ta oprema. To vrijeme znači to je bio jedan od izvora prihoda i uvijek je u islamu jedan od izvora privoda je ratni plen jer muslim, muslimani su znali uh, u vrijeme osvajanja, jeli, u vrijeme ratova zarobljavati ogromno bogatstvo, ogromna bogatstva. Riznice se zlato, perzije, rimti. To su bile tone zlata. Da ne govorimo o drugo sto, o stoki pojeo hrani, žit, žitu i tako To je ogromno bogatstvo. Četiri pjetine toga se dijelo je li, vojnicima, jer to je zaslužuju, a jedna pjetina ide i držav, ide i malo da rasporeži time. Oko ovog pitanja, e, nisam sklučajac imaju dva mišljenja, dva stava. Jedni smatraju da se ovaj propis, da borac ima pravo to svim bitkama, bez obzira, rekao to u vođaj ili ne prije bitke da uvijek borac koji ubije nekog neprijetetskog vjenika ima pravo na njegovu opremu ako to dokaže da ga on ubio, bez obzira rekao to ima veli vođa prije bitke ili ne. U druga opet kažu da mu to pripada samo ako to je Emir uh, najglasniji prije borbi. I ovo je mišljenje. Uh, bliže isti. Možeš kazati spravniji, ali opet najbolji Znači da Ako imam naglas ili vođer vojske prokaže kao ubije nepretesku i to dokaze, njom pripada njegov opremu. I to je ispravno mišljenje. Ovim ćemo, jel, završiti večerašnje hadise. Naredni hadis isto govori o vratnom prijenu, još paradisa, pa ćemo završiti oko Boga ovo poglavlje. Pa prelazimo na poglavlje je o Hidžiri i poslaniku ima resu ratosnavratnim pogodima. Sljedeći poglav, poglav govori o Hidžiri i o bitkama, poznatim bitkama u slama, koji su uček siru, jer znamo da je izvor sire jedan od izvora sire ili životopisa. A poslanika li se ratosnavili ovaj, ili istoriji islama, da je hadis. Hadiske zbirke su i dronisu ovaj dokument historiji. Kao što se bilježili, pametili hadisi o, jeli, propisima vjerovanja akide, fikha, odnosno ibadeta, ahlaka, edeba, tako se bilježili i pametili hadisi o svim događajima. Zato se mogu pohovaliti raz <coughs> pa po drugi da imaju cjelokokul svoj historiji, sve detalje života poslanik alah i vjerodostavno prenesene ili od danas to jedan i da ta čista islamost ostaci sačuvana ne platforma do svindana tako ul kavli hada wastaghfirullahi wa astaghfiruh inahu huwa